А як ти потім вийдеш? Він спитав це без найменшої задньої думки. Але спитавши, одразу злякався. Перед ним, у тьмяному світлі лампочки на відстані простягнутої руки, стояла казково гарна жінка, яка подобалася йому, що далі, то більше, і яка завдячувала йому. Ні мало, ні багато власним життям. Вона дивилася просто і спокійно, Не хвилюючись і не ховаючи очей. Коли Яна перебувала поруч, Його тягло до неї, І він ледве стримував бажання. Ось що насправді відволікало його Від важких роздумів. Проте дозволити собі Зайве, Богдан не наважувався навіть подумки. Ця жінка свідомо пішла на ризик, аби врятувати його. І образити її своїми домаганнями було б неприпустимо. А якщо мені сьогодні не вдасться звідси вийти, це буде великою проблемою. Ти так вважаєш? Раптово з'явилося відчуття, що особисто для нього все змінилося. І від цього замолоїло всередині. Усе, що сталося раніше, не йшло у жодне порівняння з тим, що відбувалося зараз. Знайдений танк, звинувачення у чужому злочині, Голод та голод безкінечної втечі. Несподівано видалися просто подіями, спричиненими збігом обставин, значних чи пересічних, приємних чи не дуже. Тепер відбувалося щось зовсім інше. Що ти ні? Навпаки, я дуже хочу щоб ти залишилася якнайдовше і святкувати з тобою матиму за щастя. Просто не чекав. Хотів, але не чекав. Головне, щоб у тебе не було неприємностей. Не хвилюйся. На вході ж ніхто нікого не рахує. Та й ви хотів тут знаєш скільки. А працівників? Наш універ такий мурашник, що тут сам чорт ногу зламає. Ну, звичайно, доведеться обійтися без музики і новорічних салютів. Я навіть у свою бутність вільною людиною не потребував цього з незаоплечима Богдан. А от тобі, напевно, некомфортно. Полюбляєш веселощі? Так, але не надто заспокоїла Яна. Для мене Важливіша приємність кампанії, а сьогоднішній варіант у цьому відношенні, одне слово, бажаний. Я навіть комплексую, що тут, можливо, ми не рівні. Скажи чесно, щоб я не сумнівалася, я дуже хочу святкувати з тобою. Лишайся, якщо можеш, будь ласка, відтоді, як ти припинила бути червоною шапочкою. Часто думаю про це. Вона голосно розсміялася. Проте зразу ж спохопилася, руками затуляючи собі рота. «Запам'ятав. Я сподівалась, ти забудеш це видовище. Жах! Тепер мені зовсім ніякого, як згадаю свій тодішній вигляд. Чого ж! Цілком симпатично знітився Богдан». Хоч і по-дитячому. Зате зараз? Що зараз? Вона наблизилася у притул і перепитала. Що зараз? Хочу знати. Справді хочу. Тільки щиро. Подих перехопило. Їй відверті очі наказували наважитись, обіцяючи у відповідь усе, що завгодно. Та всупереч його зусиллям, Хвилювання продовжувало зростати, і пульсуюча гаряча хвиля в грудях не давала дихати не те, що говорити. Ще якийсь тиждень тому він поділяв своє життя на до і після, маючи на увазі те, що сталося у нірвані. Та в дійсності його розбивала на дві частини зовсім інша подія. Зустріч з цією жінкою. Ось як усе повернулося. І можна зробити лише один крок уперед, схопити її та більше не відпускати. Але тоді зникнуть оці божевільні враження, рівних яким не буває, а вона, яка перетворила його існування на життя, так і не почує того, на що сподівається. Як одне, так і друге несправедливо. Зараз, схоже на королеву, Інакше не скажеш. Щойно очі заплющу, ти зі мною. Отак, От як тепер. І навіть ще ближче. І нічого не вдієш, хоча розумію, Що тобі воно може і без потреби. А оте твоє, перетворення постійно в уяві. Відтоді, як ти увійшла сюди, що хвилини хочу бачити тебе. Просто сісти і розглядати. І тому відвертався. Тепер кожен з них не поспішав із відповіддю, але в паузах дуже промовистими залишалися погляди, яким іноді віриш більше, ніж словам. Не міг я ризикувати, образити тебе. Надто багато нас пов'язує тепер, щоб сприймати одне одного просто як особу протилежної статі. Але ти увесь час перед очима, а бажання від цього, якби ти знала, і заборонити собі не можу, не виходить. Розумієш? Напевно. А я от приходжу додому, лягаю, несподівана зніяковіла і сховала обличчя в долоні. Ні, пробач, давай краще сідати, а поговорити ще буде час. Усе й так повестигало. Я ж на перерві додому бігала, старалася, щоб усе вдалося. Ледве розминаючись у вузькому приміщенні, вони старанно вмощували принесені яною наїдки на тісну тумбу, навмисно торкаючись одне одного, щасливі від того, що тепер знято всі умовності, і жоден не бажав, бодай, якось прискорити хід подій, адже в старому попередньому житті не мав звички «Читати книжку з кінця». Шампанське пилося маленькими ковтками, і щоразу від погляду на величезну плячку ніч здавалася безодною. Відчуття, що не треба нікуди поспішати і нема чого боятися, приносило неймовірне задоволення. Вони говорили без перестанку, намагаючись довідатися Одне про одного, якомога більше, обмінювались думками про речі, які обговорюються тільки по-справжньому, близькими людьми. Ця миловидна жінка справляла враження щирої людини, хоча й помітно хвилювалася. Відчувалося, що тема розмови їй край неприємна. Пані Галино. Намагався заспокоїти її бакула. Ще раз повторюю. Я не збираюся створювати вам проблеми. Взагалі, зараз ми спілкуємося без протоколу. Не бійтесь нічого. Але, прошу вас, говоріть правду. Це найголовніше. І тоді я гарантую, що у вас не буде жодних неприємностей. Він приходив сюди, і з цим уже нічого не поробиш. Допоможіть мені, і я подбаю про вас. Добре, зітхнула вона. Обіцяю. Тоді розповідайте усе, що знаєте. Він знайшов нашу сторінку в інтернеті. Ще восени поза минулого року. Там вказані телефони, в тому числі мій мобільний. Задзвонив, і повідомив, що натрапив на місце масового поховання часів Другої світової війни. Дав точні координати. Я внесла це до плану заходів на наступний рік. Навесні в нас з'явилися кошти, і останки перепоховали. А невдовзі він задзвонив знову. Взагалі, такого роду повідомлень від нього було багато. Більше – Аніж у нас можливостей. Фінансування ж скромне, взагалі ніяке. Он ще досі лежать і чекають черги. І ви не спитали, хто він? Звісно, питала, відповіла Галина. Сказав, що як нас таке не цікавить, то більше не дзвонитиме. Та я й сама розуміла. Більшість чорних копачів. Працюють варварськими методами. Заберуть, що потрібно. Решту перемісять і кинуть. Йому все байдуже. Цей виявився не таким. Він не плюндрував могил. Навпаки, ще й нам давав інформацію. Так, збирав артефакти, які його цікавили. Стародавньою історією захоплювався. Як ви про це дізналися? Та якось... Слово за слово з ним було цікаво говорити. Інтелігентність та розум людини відчувається одразу, їх не сховаєш. У розмовах випливли спільні теми. Знаєте, буває, що людина зовсім не знайома, а приваблює. Кілька разів я й сама телефонувала уточнити деякі нюанси. Одного разу просто так – Привітала з Новим Роком. Номер телефону співпадав з відомим селідством. Інших даних стрільця голова товариства спадщина не мала. А як же відбулася зустріч? Зрештою запитав Бакола. А вона не одна була. Всього дві. Та, що вас цікавить, це друга. Поспішав. Зайшов, привітався. подякував. Своє забрав і пішов. Куди не казав? Конкретно ні, але цієї пори вони всі дуже поспішають. Морози вдарять, і кінець копанню. Зрозуміло. А перша зустріч? Перша. Він знайшов велике поховання. Вважав, що це якийсь масовий розстріл. А у нас саме фінанси з'явилися. Спонсор розчедрився перед виборами. Так-то усім начхати. Він чітко визначив, що це місце страти. Яким чином? – не зрозумів Бакула. Дуже просто. Металошукач у нього сучасний. Диференціює метали. Коли ходить, ніколи не налаштовує на свинець. Він же... У верхньому шарі ґрунту кругом посієний після двох, а у деяких місцях навіть трьох воїн. І на чорні метали не налаштовує. Цього добра також військового та колгосного походження забагато. Золото, срібло, мідь – ось його здобич. А у братських могилах звідки таке візьметься? Саме й свинець хіба так випадково у когось що лишилося не зняти. От таким чином і натрапляв. І що, ніколи не розкопував жодного разу, з'ясовував, що до чого, засипав і дзвонив. Позначав міць це хитро, так, щоб інші копачі не зрозуміли. Основну ж масу – Воєнна тема цікавить. А того разу докладніше. Знайшов цікаву річ, коли викопував, натрапив на кістях людини. Увімкнув на детекторі інші режими і з'ясував, що поруч скупчення свинцю на обмеженій площі, і кістки на кістках. А ще збоку, Окремо «Купа латуні» – це там, звідки стріляли ті, то виконував вирок. «Гільзи» – усе елементарно. До речі, підтвердилося повністю. А що за річ така? А річ справді цікава. Він не зміг з'ясувати її походження самотужки. Це й стало приводом для зустрічі. Я крім спадщини – Працюю ще й заступником директора нашого краєзнавчого музею. А чоловік мій – колишній номізмат, причому дуже серйозний. Ну і взяла її на кілька днів показати. Це було щось дуже схоже на монету, причому сильно пошкоджену. Бракувало великої частини майже половини. Навіть після первинної реставрації важко було сказати, що на ній зображене, проте літери читалися. І що ж там було написано? Вибито, поправила Галина, Дельбоска, іспанське прізвище. Але монети такої не існує взагалі. Колишній мій добре дивився, заявив категорично, немає такого. Тобто це не монета? Треба думати. А що ж тоді? Є різні варіанти, знизала плечима жінка. Наприклад, кулон, медальйон, що вишивається на шию. Частина ж відсутня. Отже, могло бути вушко для шнурка або ланцюжка. Щось на кшталт фамільної ознаки. Та й матеріал цікавий. Сплав срібла і Титану. Галина старалася, намагаючись якнайточніше намалювати знахідку на листку паперу у натуральну величину. І ви віддали? Не сфотографували часом. Для чого воно мені? Хіба чоловік можете у нього спитати? Спитаємо, завірив Бакула. А сама зустріч. Якщо пам'ятаєте. Чому ж ні? Дуже добре пам'ятаю. Запросив на обід. Довго сиділи у кафе за рогом. Він викликав симпатію ще до того, як я його побачила. Розмовою, манерами. І я йому подобалося. Було очевидно. А від зустрічі якесь розчарування. І осад неприємний. Краще взагалі не зустрічалися. Бакула мовчки давав їй виговоритися, розуміючи, що жінка говорить щиро. Знову ж таки, слово за слово, про нього, про мене. Було бажання познайомитися ближче. Я давно розлучена. Навіть думка майнула, а що раптом... Він розповідав, що займається цим давно, захоплено так розповідав, про знахідки свої, як з'ясовував походження та цінність артефактів, будував історичні гіпотези, а потім збував усе це на чорному ринку по своїх відлагоджених каналах і жив з цього, купляв машини, меблі, Забезпечував себе та сім'ю. Мене від цього коробило. Намагалася пояснити, переконати, що справа навіть не в тому, що артефакти зникають. Втрачається їхній зв'язок із місцевістю. Відкопали, продали і усе. Біла пляма в історії. І вже ніколи не виправиш. Галина помовчила і продовжила. А в нього своя точка зору була. Я, мовляв, живу на цій землі. Я частина народу, отже, яка частка історичної спадщини не лежить і мені. Беру своє. А хто хоче, нехай і собі шукає. А над надбанням широкого загалу воно так чи інакше не стане. Кому в нашій країні це потрібно. Музейна справа занедбана, археології, як такої, взагалі немає і не буде. То невідомо, що гірше, чи воно у землі догниватиме, чи у приватній колекції збережеться. А наша історія, мовляв, і без того вже давно суцільна біла пляма. Усе перебріхано сто разів, Спотворено. Кому як вигідно? Ось є бачення ситуації. А я не розумію такого. Коли же буде у нас порядок? Житимемо як люди, як увесь світ. Ось, дасть Бог, скоро європейцями станемо, і кошти матимемо, і нормальні люди державою керуватимуть то нехай лежить до кращих часів, не можна його чіпати. Я розумію, ходять, риють, поплюжать, тих не зупиниш. Але навіщо з них брати приклад? Треба було бути кращим, і якщо хочемо, зробити кращою цілу країну, і слід починати із себе». Бакула дивився на цю просту порядну і разом з тим наївну жінку, хитаючи головою і думаючи про своє. Так якось неприємно стало. Бачу, начебто і порядний, освічений, а скільки злості жовчі, зневіри не помітила, як захопилася в суперечці. «Я так умію», – наговорила зайвого. «Так і не порозумілися. Взяла я цю монету, а за два дні повернула». Допит затягся надовго. Галина вказала на карті всі місця, знайдені варибрусом, в тому числі місце поховання, де було знайдено монету, розкидані по різних кутках області, Жодної системи. Проте, зіставляючи терміни його повідомлень, час, який зазвичай іде на розкопки, можна стверджувати останні два роки. Цей час Варибрус обертався виключно тут, в межах області, повністю вписуючись у територію пошуків, раніше окреслену на карті країни. Вочевидь, знайшов золоте дно. Оперативні заходи розгорнули одразу. Він ще продовжував приємну бесіду, а колеги з різних підрозділів зривалися з місця і їхали перевіряти. Спеціальна група Центрального управління поліції сформована з комп'ютерників, працівників відділів боротьби з інтелектуальними злочинами, вже занурилася у віртуальні нетрі. І нові зрушення не затрималися. Залишивши Демида складати протокол допиту, Бакула вже о четвертій сидів за комп'ютером у Заславському відділку поліції і зосереджено дивився на монітор, де місцевий спец відкривав йому доволі цікаві речі. Дель Боска шукає свою половинку. Траєкторії походеньок стрільця проступали під дію їхніх зусиль нові і нові. Інформація, скинута з главку, викликала небиякий інтерес. Він довго сидів перед монітором поруч із місцевим спецом тримаючи трубку біля вуха, і слухав пояснення столичного програміста. Виявляється, стрілець шукав якісь сліди, пов'язані з монетою. Логічно припустити, що саме тією, про яку розповідала Галина. А один з відгуків на його об'яву напряму свідчив про те, що хтось таки зацікавився. Більше того, що невідомий вже після Нірванських подій вичислив користувача з Ніком Бурмило і давав йому знати, що добре розуміє, що й до чого, а найцікавіше пропонував допомогу. На розшифровці пароля комп'ютерники застряли надовго, саме в ньому, за твердженням, Невідомого рятівника Крився секрет, Де можна шукати Варибруса. Той, хто так несподівано прийнявся долою злочинця, Пропонував йому Зустрітися У людини, Яка живе у паролі. Звісно, Щоб не змогли Прорахувати інші. Людина яка живе у паролі, тобто набір символів, яким користувався стрілець для входу на археологічні сайти, співпадав з назвою якогось міста, села або просто місця, де можна сховатись, де живе хтось надійний. І на нього якимось чином вийшов невідомий покровитель який пропонував допомогу. Специ старалися від душі, але наразі нічого не виходило. Кілька днів тому хтось вибірково понищив дані у базі сайту копачів, і після цього користувач із логіном Бурмила тут більше не з'являвся. Згори докладали всіх можливих зусиль, аби сформувати в свідомості пересічного такий собі образ пекельного злочинця, маніяка, вбивці, без принципів та гальм, який повністю злетів з катушок. Нехай земля горить під ногами. Опозиційні до влади сили, відчуваючи швидкі вибори, навпаки намагалися гнати протилежну хвилю не меншою мірою, перекручуючи та домислюючи факти, у надії створити образ мало не національного героя-мученика. Як тільки міг Бакула при доповідях на гору намагався фільтрувати отримані власноруч дані, розуміючи потребу реальної таємниці слідства, та хіба ж усе залежало тільки від нього? Щовечора в голові паморочилося, а одного разу нав'язливі відення голових із спадщини посіли центральне місце у свідомості. Образ її жінки втратив привабливість і дратував доностями. «Що там?» – вона питала. «Чи це дійсно був Арибрус, і слідчий вперше зловив себе на думці – що сам, навіть не помітивши коли, припинив у цьому сумніватися. Воно й не дивно, адже система, в якій працював, встановила це достеменно. Генетична експертиза, про яку бовкнув з екранів Шендерук, виключала інші варіанти. А поцікавитися, звідки взявся матеріал і зробити запит щодо висновку, про який на нижніх ланках слідства не знали, не наважувався. Але відтепер запитання такого характеру мучило його самого. І відверті очі жінки, яка справді не вміла брехати, у притул дивилися на слідчого, навіть коли сама вона залишилася для нього лише одним з багатьох протоколів свідчень. Скажіть, невже це правда? Це дійсно доведено? Не можу уявити, що ця людина могла таке скоїти. Він крутився на ліжку, намагаючись повернутися спиною до її розповідей про повагу розшукуваного навіть до мертвих і нерозуміння факту, що така людина могла кривдити живих, залишаючи чиїхось дітей сиротами. Власне, цей аргумент був для нього непереконливим, проте позбутися нав'язливих спогадів ніяк не вдавалося. Вони закріпилися у свідомості міцною платформою, через яку вливалися нові і нові шкідливі думки, котрі наче нав'язував хтось іззовні, і які, на відміну від тієї підкинутої галиною, мали значне під грунті.